hoofstuk 7, voorbeelde en verduidelikings betreffende die stijle van die boodskapskrywers, Johannes 1 vers tot 37, vers 35. Die volgende dag het Johannes weer daar gaan staan, by die Jordaan rivier, en twee van sy leerlinge. Die oorspronkelijke tekst, by voorbeeld van vers 35, lees as volg, die volgende dag het Johannes gestaan met sy twee leerlinge. Hier het ons die vraag, Waar het hy gestaan en was die twee leerlinge saam met hom of het hulle op een verskillende plek gestaan maar net op die selfde tyd? Een mens moet dadelijk sien dat nie die plek of die handeling van die twee leerlinge hier genoem word nie. Hoe kom het die boodskapskryver nagelaten om dit te noem? Die rede hoekom kom is alreeds aangetoond, vooral omdat het gebruiklik was om in daarie tyd so te skryf. Was dit echter sekerlik en voor die hand liggen dat Johannes by die Jordaanrivier gestaan het onder die wilgerboom wachtend op iemand wat zou kom om gedoop te word. En aangezien hy etelike leerlinge gehad het wat na sy leerling le geluister en het opgeteken het, gewoonlik twee, maar as daar baie werk was, was daar meer saam met hom, wat met die dooperei bygestaan het en moendlik ook in sy naam gedoop en ook op die manier waarop hy dit gedoen het. Aangezien hierdie omstandighede daar die tyd al te bekend was vir die mense rondom Johannes, was dit nie opgeteken nie. Dit was dus gewoonte om so te skryf, maar ook noodzakelik as gevolg van die tekort in skryfbehoeftes, waar slecht die hoofdpinte op, opgeteken is. En dier die sin te begin met N, is aangeduid of die aparte sinne verband hou met mekaar al dan nie. Om hierdie rede is sulke voegwoorde selde in briewe voor die hoofdsinne geplaas wat na me, mekaar verwees het, maar sekere bekende tekens is gebruik. Angeseen hier die verduideliking as solks nie een evangeliese is nie, is het steeds noodzakelik, want daar sonder sy die boodskappe baie moeilik verstaan kon word. Nie net die externe geskiet kindige betekenis nie, maar minder nog die innerlijke geestelike betekenis en die minste nog al die profetiese boeke van die oud-testament waar in stede van voltoide sinne slechts oor die instemmende metafore gegee word, en daar is van geen melding gemaakt wat er omstandighede daar maar gewees het nie. Nou dat ons ons self in kennis gestel het van die reels van die eertijdse tye, sal ons geen probleeme hee om die volgende verse en tekste te verbind nie. Om hulle daardier meer correct te lees en ten minste meer licht te werp op hulle natuurlijke geskietkindige aandeel, ons sal een kort analyse maak van verse 36 en 37 en die vraagstuk sal tamelijk duidelik word vers 36 En toe hy Jawešua sien wandel op die walle van die Jordaan sê hy Daar is die lam van Elohim Die oorspronklike teks van vers 36 lees En soos wat hy Jawešua sien loop het sê hy kyk daar is die lam van Elohim Die een hier dui aan dat die riteks sekere verband het met die vorige een en stel dit geskiet kinder dat Javeshoa, nadat hy die doop en water ontvang het, vir die tyd nog vertoef het in die omgeving van Johannes en was daarom nog gesien dier Johannes' twee leerlinge, sowel as dier Johannes omself, waar hy op die valle van die Jordaan gestap het. Toe Johannes omsien, het hy onmiddellik al sy gedagtes gekoncentreer en praat met groot enthousiasme asof tot omself, voorwaar Daar is die lam van Elohim. Vandaag so hy homself roweg as volg uitgedruk het. Kyk daar an ek aan, op die wal van die rivier stap die opperste Elohim man. Vandaag nog so besky jy die nederig soos die lam. Maar Johannes laat al hier die detail weg en sê slechts dit wat ons in die vers lees. Vers 37 En die twee leerlinge het om dit woord sê. En Johannes onverweild verlaat en Javwesjoa gevolg. Vers 37, wat eindelijk die voortsetting van die twee voriges verteenwoordig vir die bo booggenoemde redes, begin weer met een en verklaar eenvoudig wat gebeur het, maar verwys net kortliks na die rede waarom. Die oorspronklike tekst lees eenvoudig so en twee van sy leerlinge het om oor praat en het jouwe soa gevolg. In ons tye sal die betekenis wees as volg. To die twee leerlinge wat saam met hom, Johannes was, oor dat hulle meester so praat, het hulle om onverweld verlaat en by Yahweh Shua aangesluit en aangezien Yahweh Shua na die plek verlaat het, het hulle hom gevolg Alles wat genoem is in die uitgebreide teks moes ook plaasgevind het tydens hierdie geleentheid, anders kon hierdie daad nie uitgevoer word nie. Nietemn, soos hulle reeds vermeld oor inkomstig die destijdse skryfstyl, slechts die twee koncepte oor en die daarop volgende volg word genoem maar alle verwante sinne was uitgelaat as van selfverklarend. Wie ook al hierdie gegeve procedere verstaan, sal ten minste in staat wees om die historische deel van die oorspronklike tekst te verstaan en daarby ook die geestelike betekenis makkelijk verstaan.